то і він відпустить всіх сторожів свого розуму і передбачливості на вольну волю і таки перерве свій страйк. Що, я забула сказати рецепт пікантного кабачкового варення? Солодка моя, нічого я не забула. Я вам просто нагадую, що варення треба винести з комори і розкласти у скляні розетки. Ви ж зварили його влітку. Зварили. Ви не пригадуєте співвідношення компонентів? І я забуваю. Але мені зараз неважко заглянути у свою кухонну книжку і повторити для вас і тільки для вас. Саме так ви зробили, як я зараз читаю. Улітку зірвали і почистили. 3 кілограми зеленобоких кабачків із власного роду. Потерли їх на тертці. Додали 1,5 кілограма цукру. Пропустили через м'ясорубку 2 лимони. Додали одну чайну ложку лимонної кислоти і поставили варити. А варити таке варення треба 5-6 годин але ви розумієте, що воно вариться дещо інакше, ніж картопля чи яйця, коли окріп влітає мало не на стелю. Чим довше і на повільному, як наша нинішня розмова вогні вариться кабачкове варення, тим частіше його помішувати і добре пильнувати, тим екзотичнішим буде його смак. Ваш гість може втратити орієнтир від нього. Чи то ананаси, чи то ще якийсь заморський фрукт тане йому в роті. Але даруйте аж ніяк не той банальний кабачок із вашого городу. Не поспішайте надто гаряче переконувати його у протилежному. Просто скажіть, що це варення з українських ананасів і без будь-яких там викрутасів. А влітку запропонуйте поїхати з вами на свою ананасову плантацію. Коли йому забракне здогаду, що ваші городні ананаси потребують поливу, дайте йому шлангу руки і змовницьки запропонуйте Цікаво, А чи буде таким смачним варенням? якщо поливати кабачки чоловічою рукою. Не думаю, щоб він вам відмовив. Принаймні, дивлячись, як управно ви орудуєте поливними шлангами, зрештою він і без цього розуміє, що ви – не рабиня Ізаура. Ну, а якщо не посмакує кабачкове варення, то запропонуйте йому на сам кінець домашню фанту. Через Соломинку. Хай цмулить і думає над смислом життя. Над тим, яка чудова жінка нарешті перекреслила всі його фіглярські наміри, і як учасно вона з'явилася у його неприкаянному житті. Чи просто хай мовчить і будує такі ж принадні плани на життя, як ваш святковий стіл. А Фанта... Не будете ж ви йому признаватися, що не від великого добра. Ви зробили сьогодні таку гігантську роботу, щоб насправді сподобатись йому, і що ця фанта – це наслідок всього лише вашої природної лінькуватості. Не вірите? Даремно. Тоді скажіть мені, мила, хіба не через свої лінощі ви не викинули учасно засушені кірочки восьми апельсин? а просто залишили їх на підносі на холодильнику. Отожбо. Але бачите, як лінощі обертаються тепер чудом дивом. Отже, ви вже здогадалися, що для домашньої фанти треба взяти вісім апельсинових кірочок і залити їх трьома літрами окропу. Хай вистоюється цілу добу. Після цього кірочки виняти, перемолоти і залити тією ж водою і знову поставити на добу.